ані найменшу відношення до моїх нічних шукань – коріння істини двохсотирічної давнини. Тож єдине, що можу зробити далі – виплеснути на папір образи, котрі міцно засіли в голові. Що з цього вийшло? Не знаю. Не мені судити. Судіть краще ви. Глава перша «Хмари над житом» По мірі переростання ранніх зимових сутінок у непроглядний морок ночі, зацепеніння поступово заволоділо усім дармштаттом. А якщо на вулиці сиро і морозно, краще сидіти у будь-якому приміщенні, тільки б носа не висовувати назовні. Тільки би дров до ранку вистачило. Пауль посунувся ближче до каміна, але не для того, щоб зігрітися – Зараз його найбільш за все непокоїв стан великого магістра. Той завмер у глибокому кріслі, немов кам'яна статуя, і не ворушився вже протягом цілої години. А як раптом помер? З іншого боку, шляхитний принц просто міг надто глибоко поринути у вир зосереджених роздумів, піднестися думкою у найвищі духовні сфери і уявіть, що найменше з його учнів, який ще не пройшов навіть четвертого ступеня посвяти, легким дотиком до плеча відволікає його назад, на нашу грішну землю. Святотатство! Але як іще переконатися, що зі здоров'ям його милості все гаразд? Усе-таки, не наважившись торкнутися плеча графа, Пауль почав уважно придивлятись до тонких губ, до закляклого лівого ока та гладенької, мармуроподібної, без жодної старечої зморшки шкіри обличчя. Ні, все ж треба спробувати. Але тільки ноюнак ну зібрався перейти від вивчення профілю великого магістра до більш рішучих дій, як ліва щока графа, Нервово сіпнулась, нижня щелепа ворухнулася і пролунав тихий, схожий на шелестіння весіннього вітерця, голос. «Не хвилюйся, Хробачок, зі мною все гаразд». «Ваше милосте», – зітхнув Пауль з явним полегшенням. «Ви її уявити не можете, як я перелякався». «Ні-ні, Хробачок, не зараз». Магістр так легко та повільно, що крісло під ним навіть не рипнуло, повернувся до учня і, вдивляючись йому просто у вічі, сказав поки ще не час. В єдину мить довколишня нічна тиша загустіла патокою і надійно заліпила вуха. Тому наступні слова принца Пауль ледь розчув. Адже ми ще не поговорили як слід. Розуміючи, що прямий погляд великого магістра йому довго не витримати, юнак проковтнув слину і ледь вичавив: "Звідкиля ваша милість знають, що я хотів?" Наступне слово спитати Пауль прошепотів після короткої паузи, але речення так і не закінчив. Ще пак було очевидно, що граф вважає його невимовлене питання просто ідіотичним. Справді, тільки повдий бовдур не скористався би такою чудовою нагодою, бодай трішечки побазікати із самим великим магістром таємної ложі в момент нетривалого перепочинку. Та тут будь-хто не впустив би шансу. Ну що ж, слухаю тебе уважно, хробачок. Безтурботний спокій, у якому перебував граф, миттю поглинув усю занепокоєність Пауля, немов товстелезний мур поглинає несамовиту енергію кулі, що врізалась у нього. Юнак одразу позабув, про що хотів спитати магістра декілька хвилин тому. Ясна річ, з точки зору особистості такого масштабу всі проблеми найменшого з менших учнів – видаються просто смішними і ані з не вартими уваги. Про що ж тоді розмовляти? Кажи, між тим наполягав магістр владно беззаперечним тоном. І ледь розтуливши у мить пошерхлі губи, Пауль на силу вичевив. «Хто ви такий?» Так, це було абсолютно не те, про що юнак хотів би говорити з великим магістром. До того ж, запитання видавалося вкрай безтактним. Пауль не здивувався б, якщо розлючений принц одразу спопилив би його жалюгідного та ще й безсоромно наглого юнака яскравою блискавкою, зведеною з небес силою надлюдського знання – тому інстинктивно втягнув голову у плечі і схилився якнайнижче. Та секунди минали за секундами, вишиковувались у хвилини, проте нічого страшного не відбувалося. Нарешті Пауль насмілився підняти очі на графа і з величезним здивуванням побачив, що той сміхається. «Так, саме так!» Схоже, великий магістр ані трохи не образився на найнахабнішого учня своїх учнів, а навпаки зрадів такому запитанню. «Ваше милосте, ну, справді, про вашу милість таке пліткують, але пристойність і дисципліна зрештою перемогли, тож Пауль замовк. І що саме пліткують, цікаво знати». Жодна зморшка не проборознила гладеньке обличчя. Сірі спрозелені очі великого магістра сховалися за майже зімкненими повіками. «Повторюю, маленький мій хробачок, кажи, не бійся!» Голос був лагідним. «Не бійся!»